Кого покарав? Діток безневинних, безгрішних? Отих, що тисячами щодня від голоду мруть по Африках та Азіях? Гріх за ними єдиний, що на світ це і з'явилися. Та й не їхній той гріх, а батьків їхніх, у яких між ніх свербіло. Оце так благість Божа, оце так милість. Сорок тисяч діток голодною смертю кожного дня на землі Богом сотвореній помирає. Ти в одне це тільки вдумайся, Не затуляй вуха й очі, Не забороняй розуму віддумати. Та якби я Богом була, І все те бачила і чула, Що на землі твориться, Лише муки діток малих, Що з голодом мруть, Я би миті не витримала, Я збожеволіла б, або без оглядки втекла в інші світи. Не сам Бог, мабуть, правує у світі Таїсо. Ага, це я вже чула від священника, який матір приїздив з району хоронить. Випив чарку на поминках і розлагольствував. Усе добро Бог творить, усе зло – диявол. Бо повстав супроти Бога, бачите? Я на місці диявола бувши, теж повстала б, усе те бачачи, усе те знаючи. І трусила б цим світом, як грушею, аби він, Бог, на верхівці розбудився, совістю своєю подумав. А що ж це я сотворив? Письменник книжечку погано сочинив, і вже його критикують. А тут книжечку написано на мільйони літ, п'єску. «Виставо придумано, що в ній усе живе не грає, не лицедіє, не зображає біль, а насправшки страждає стражданнями великими, нескінченними. І ви, автора тієї п'єски, хором вселюдським вихваляєте, та ще й як. Бачите, все піп мені каже, що на поминках ковтнув, перші люди в раю согрішили, не послухалися Господа свого». Ой помру зо сміху, такий великий гріх, переспали одне з одним. А хто ж сотворив теє, чим вони согрішили? Хіба не Господь? Чи Бог ліпив Адама та Єву без чересел їхніх, а диявол потім потике від Бога, усе те Сороміцьке приліпив їм? А куди ж Бог дивився? Якщо він не міг стежити за двома людьми у Садурайському. То як він може пасти усю громаду земну? Якщо ж Бог не всесильний, не господар у домі своїм, приймак безправний, навіть у Садурайському, то за ж йому молитися, чи не ліпше уже в такому разі дияволові церкви будувати і перед його тінню колінкувати, милості випрохувати, аби менше зла людям нещасним творив? я блукав у тумані її запальних слів. Туман не розвіювався і тоді, коли балерина раптово зникала. Я не міг примусити себе заснути і сходив на шпиль пагорба зустрічати сонце. І лише коли нічний морок сповзав у яри, а над луками по той бік Дніпра рожево вибринькувалося із сизою мли сонце і небо шаленіло від кольорів, туман зникав. Я опускався навколішки і дякував Богові, що дарує мені ще один день життя в прекрасному, ним сотвореному земному світі. І просив прощення, що вислуховував уночі божевільну Таїсу. День, що розгорявся, наче гумкою стирав усі мої сумніви, мої вагання, і, здається, саму пам'ять про минулу ніч. Я знову любив свою балерину. Я так любив її, що, побачивши бджолу на квітці, гладен був її цілувати, бо це, ймовірно, бджола з її вулика. Пасіка її тепер стояла на краю мого острова, під холодною горою. Поблизу було гречане поле. Трохи одіспавшись, я покірно брів через увесь острів у надії побачити Таїсу на пасіці. Сідав на шпилі гори, звідки проглядався весь схил, терпляче чекав. Іноді, у другій половині дня, вона справді з'являлася на пасіці і, одягши білий халат, а на голову в сітку, поралася біля вуликів. Вона знала, що я із шпиля дивлюся на неї. І я знав, що вона знає про мою присутність. Але ніколи вона рукою до мене не махнула. Вдальше, що не думає про мене, не відчуває мене. Навіть коли я, забувши про гордість, сходив униз і з'являвся перед очі балерини, вона дивилася на мене чужакувато і поводилася так, ніби бачила мене трохи не вперше. А увечері знову з'являлася коло мене, випірнувши з темряви, з пустки, і тулилася до мене, ніби ми не зустрічалися тисячу літ, і вона страшенно знудилася за Робінзоном. Вона була різна о день і вночі. Серед дня вона ніби обростала корою, як те дерево, твердою, жорсткою на дотик. І так переважно досі. Я любив і люблю ту балерину, якою вона стає вночі розкованою, оголеною душею, попри все Тяжко страждаючою. Ось ти, Робінзоне, твердиш мені, як грамофон, що треба робити людям добро. Так зване добро. Кажу так зване, бо між добром і злом немає чіткої межі. Її вигадали отакі, як ти, розумники. Якби не було диявола, не було би спокуси, ми б не розвивалися, ми досі були печерними людьми. Більше того, я вже тобі казала, якби не було диявола і не спокусив він Єву, ми не жили б на землі, нас би просто не існувало, хіба не так? Дияволу маємо дякувати, що існуємо, а не Богу. То, що диявол зробив – добро чи зло? Якщо вже ти повірив пересудам людським, що Таська – відьма, то я тобі скажу таке – Є відьми білі, є відьми чорні. Відьми білі бажають людям добра і з усіх сил намагаються не робити людям зла. Якщо є відьма, то відьма біла. Є відьми від буревіїв, є відьми від городини, від посівів на полях. Є відьми, які порядкують дощами, є відьми, які відбирають жирність у корів. Ніби доїться корівка, але сметанки в молодці, як тонкий папірець, я вже тобі розповідала. Є відьми одвужів. От яка одвужа? Вона так дивиться на чоловіка, що її сльози обливають. Як чоловік спокуситься нею, то він перестане бути мужчиною на довгий час. Відьма біоенергію з нього висмокче. «Ти ж за собою ще такого не помітив, правда?» «Здається, навпаки», – балерина засміялася. І знову сміх її здався мені схожим на сміх Зозулі, ярливий і зловісний. «Але хіба і чорна відьма не винна, що вона відьма? народження вона відьмою призначена. а В такій біохвилі народилася, уже і сім літ почувалася вона відьмою. Сама від цього страждає» а мусить нести свій хрест через усе життя. Бо є люди, які народжені від диявола, його силою володіють і служать йому. Так людині дано, що має служити чорному богові, а не білому богові. То все залежить від хвилі біоритму, а не від нас самих. Бо є хвилина чорного бога, є хвилина білого бога, є добрі часи, а є часи погані. Вони чергуються земний світ не білий і не чорний світ рябий. Як кому пощастить народитися? Якщо у цю ось хвилину народжується тисяча людей, усі вони будуть від диявола. Під якою зорою людина народилася, такою вона і є. Характеристика її співпадає з тією зорою. А люди осуджують її за те у чому вона ані з не винна. Я теж свою силу відчула уже у сім літ. Усе, що мене оточувало, із самого дитинства цікавило мене так сильно, що я не могла ночами спати. Від комашини до людини. Моя бабуся була примовниця і на травах зналася. Ще я маленькою, я бродила з нею по наших горах, травами збирали. Тоді лісів не було, було на пагорбах трав багато. Вона мене на плечах своїх носила і все розказувала та показувала. Я бабусю свою так пристрасно любила, що дорожчою вона мені була, аніж мати рідна. Я коло неї виростала, бо мама усе по світах слідом за батьком хилеталася. Я від знань бабусиних великих, від духу її жадібно пила. Тепер, я знаю мову трав. Я розмовляю з рослинами, якось із тобою. Я відчуваю біоенергію, яка відтворюється сонцем. Усім живим, що є на землі. Самою землею, небом над нами. Я знаюся на таких таємницях світу, повз які інші люди проходять із заплющеними душами і сонними розумами. Так що проклинать мене Засеє. Природа – це є Боже послання до нас, і білого Бога послання, і чорного Бога. Одривати природу від Бога, як це робить наука, все одно, що голову людини одривати от тулуба, так само, як білого Бога одривати от чорного Бога. Бог – це є дух, який розвивається завдяки внутрішнім суперечностям своїм, а не щось навіки застигли – яку являється церковником. Бог є любов, а любов – це є Бог. Я з цим згодна, я це сповідую. Але зло таке ж сутнє у світі, як і любов. Якби не існувало темного кольору, ми б не знали, що таке колір білий. Аби з'явилася іскра вогню живого, потрібні і красало, і кремінь плюс і мінус.